napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Panksnodded Miklóssal. Mint ahogy az életési jelölme megjegyezte, Panksnodded Miklós kedden délutánonként visszafogottabb, mint péntek reggelenként szokott lenni Pálinkás Szűcs Robert Pikóval. szerencsétlen kedve Nagyon kedves kritika, nagyon szépen köszönjük. Ugyanúgy Elérhető egyébként ez a cikk, ez most kikerül a Klubrádió honlapjára Kovács Veronika Jóboltából, és majd nyilván kikerül az Annó Budapest oldalára is Árva Brigitta szerkesztő jó jóvoltából gyarmatnál is mondjuk a, a stablistát, kemény Dani nyomogatja a gombokat, és Kerecsényi Kriszta várja és fogadja az önök hívását. Nem működik, tehát nem működik out of order a 2406953-as telefonszám, tehát ezt semmiféleképpen ne hívják, kedves hallgatók, csak a 2407953-at, illetve a 0630303030953-at, ami SMS szám, de most át lett állítva telefonüzemmódba, úgyhogy azt is felvesszük. Tehát ha valaki a Barostéri KGST piacról tudna nekem mesélni, akkor nagyon hálás lennék, mert valóban vidéki fiúként így becsúzlisztek ebbe a városba, és a KGST piacok nekem nagyon távoli táj, nem nagyon jártam én ilyenekre. Azt tudom, hogy, hogy ki lehetett menni Alkot vásárolni, meg mindenféle dolgokat, de keményen kopan a szó, én nem vásároltam a KGST piacon, és ezzel kapcsolatban nem csak az érdekel, mint hogy elmondtam az előbb Selmeci Jánosnak, Törtei Takács helyettesének, hogy mi, mit lehetett kapni, vagy hogyan működött egy KGST piac a Barostéren, azon az üres fokhitelken, hanem azért egy kicsit az is érdekel, ha belemelegszünk a beszélgetésbe, hogy vajon a magyarok a KGST többi országában, lásd még Szovjetunió, Csehszlovákia, Lengyelország, Bulgária, Románia, e, ott árusítottak-e dolgokat, vagy, vagy utaztak-e ki olyan céllal, hogy hát megnézzük a magas hátrát, e, sielünk egyet, megszánkózunk, és közben azért eladunk egy-két magyar micsodát. Tehát volt -e olyan termék, amire mondjuk a a szlovákok, a csehszlovákok, a lengyelek, a románok, azok vagy a Bulgáriában élő bulgárok, azok ugrottak volna rá, és érdemes volt kivinni, mert hogy ezzel az ember fedezhette adott esetben a, a kirándulás, vagy a túra költségeit, Azt sejtem, és azt tudom, hiszen többször beszéltünk már róla, hogy a Szovjetunióban érdemes volt Farmenna kivinni, hiszen egy Farmenna drágára ért három búvárszivattyút és két színes televíziót vásárolhatott az ember a moszkvai, gum áruházban, de hát az, az nem KGST piac. Na, szóval ez a mai műsor témája, tehát 24 07 az elérhetőségünk, illetve 06 30 30, 30 Hívjanak bennünket, ha emlékeik vannak erről a helyről. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Itt Stefi. Hello! Szia Stefi, derék hallottalak. Én nagyon régen, igen, igen. Hát most éppen szabadságon vagyok, úgyhogy tudom hallgatni a műsort. Uh, Eszembe is jutott egy, egy nagyon régi történet, 90-es évek fordulója. Uh -huh. Meg nem mondom, hogy előtte vagy utána. Én egy esztergomi varrodába próbáltam elhelyezkedni, ahol a tulaj akkoriban számoltak föl rengeteg varrodát, és valami szövetkezettől több mázsa kiszabott gyerekruhát vett meg. De így teljesen összekavarva voltak, csak tudod, kiszabva. Eleje, háta, újjacskája, fodrocskája, zsebecskéje, gallérkája. De volt zsákolva, gondolom. Be volt zsákolva, de, de több mázsa. Aha. És hogy akkor én ebből a szarból várat alapon, bocsánat, tehát ez, ez tényleg így ömleszve volt, tehát a 16-os kisruha a 32-es elejé a hátával összekeverve, hogy én ebből próbáljak csinálni valamit. És hát úgy próbáltam is, és ezekkel a tudtokkal mi kiültünk oda a piacra. Valami 50-60 darab kisruhát összeraktam. A lengyelek vásároltak jobbárat, busz számra vitték a pulóvereket. Hát ezzel a gyerekruhával mi nem sok sikert arattunk, És ott láttam először életemben olyan tésztát, nagyon szerették a lengyelek a leves tésztáinkat. Ezt nem tudtam. valami... Ugye azt mondják, hogy a sárga tészta az a finom tészta. Hát van ez a feltevés, hogy sok tojás van benne. Ez annyira sárga volt, hogy zöld. Aha. És ott állt a kofa, Rettenetesen, vigyorgoz, nagyon meg volt elégedve magával. Ez a tésztel szinte foszferoszkát, én nem is tudom, mivel festették. És a lengyelek szatyorszáma. Ott, ott vannak ezek a nagy, nem hány, hanem ez a, ez a műszálas nagy lengyel piaci szatyor. Igen, igen, ezt igen. Ezt azóta is úgy hívják. Több más ilyen tésztát elvittek. Én még olyan boldogságot életemben se láttam. Tehát világító. Tehát forszteroszkált a tésztát. Vagy a lengyelek, hogy az milyen szép sárga. Vajon a lengyeleknek miért nem volt saját leves tésztájuk? Ö, Vagy volt, csak drága volt? Mert, mert mint az előzetesben mondtam is, hát nyilván a hiánygazdaság e, és egyáltalán a KGST működése határozta meg, hogy melyik ország mit gyárt, aztán valamiből annyit gyártottam, hogy elég volt a többi országnak, és valamiből meg egyáltalán nem gyártott, hanem a többi országtól kaptunk. Hát az autóipar is ugyanígy alakult ki, és az autókereskedelmet is ez mozgatta, hogy Magyarországon Igen, csak. Ezek Vitték buszt tovább ezeket a dolgokat. Tehát hát nem nyilván hazavitték hanem elindultak. Egy lengyel barátnőm volt aki mondta, hogy ő elindult Lengyelországból két farmerral. Valami busztal szépen lecsorogtak Törökországig, ott közben ő a farmjánadrágot elcserélte, erre, arra, amarra, konyak, tészta, pulóver, minden volt a dologba, és Törökországból visszajött valami másfél kilónyi ezüsték. Éppen mondani akartam, hogy vagy bőrrel, vagy aranyjal, vagy ezüsték. Igen, vagy ez igen de közben több, több cserény ment keresztül ez a túl, tehát ahogy ők csorogtak szépen lefele a busszal, úgy, úgy valahogy mindig. Úgyhogy igen, nekem egyébként még olyan lepedői vannak használatban, amit én ezen a lengyel piacon vettem ilyen nagyon jó minőségű. De ez e, Esztergomban volt ez a GST piac? Nem, nem, nem, ez itt volt ezen a, ezen a Baros utcai csak a vároda a szeretném ba elkezdtem, az volt Esztergomban. Barostér? Igen, igen ott igen. Tehát hát az a lengyel piac volt, oda próbáltuk, ott próbáltuk eladni, nem tudom, hogy sikerült-e a végén a nőnek, mert én el, eljöttem onnan, hát ez... Akkor, a amikor az eh, bement az ember ebbe a, a lengyel piac, KGST piac, barostéri piac eh, udvarra, akkor kellett neki eh, jegyet váltania, mármint, hogy nem, hogy, hogy nem emlékszel ezeket rá, hogy volt piacfelügyelőség, vagy uh -huh. nem. ezeket a dolgokat a Varoda intéztet, de egészen biztos, hogy volt valami. És mit lehetett ő... ott még kapni? Tehát te, te megpróbáltad eladni a ruhákat, Mindent. Ö, engem ugye elsősorban az érdekelt ez az angrózás, mert hát akkor még az lett volna a szakmám. Kulóvert, mm -hmm. mert madrágolt, mindenféle ruhát. Igen. Mondom, a, a száraz tészta van még meg bennem, de egyébként volt ott konyaktól kezdve tényleg minden. Nagyon szépen köszönöm, Stefi. Jugoszláv konyak, az, az volt a nagy víg szerintem. Illetve hívták, azt hiszem, a jugoszláróknak. a. a Kézár, a... Napóleon, volt ott minden. Csillogó címkével. Nekem a trenk azért ragad be, mert hogy ak akkoriban vetítette a Magyar Televízió a trenk kapitányt, és, és a trenk vinyaknak ráadásul olyan, olyan huszár kalapos dugója volt, úgyhogy ez nagyon megragad bennem. És hát azt hiszem, hogy ebben a sorozatban játszott Juhász játszint is ő volt a negatív szereplő. Igen. Köszönöm szépen, Igen, viszont a én. én köszönöm, szervusz, viszlát. 24 07 95 3, illetve 30 30 30 95 3. ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, amely ma a Barostéri Lengyel zárójel KGST piacon ődönk. Halló! Szia, Mikor, szia! Szervusz József, nagyon üdvözöllek! Szervusz, szervus, én vagyok, igen! Öh. Ott két oldal is volt piac, egyik a keleti jobb oldalán, mondjuk a kereső úton, igen. Ott Kélekszében szintén lehetne sok mindent venni, ahol most a benzinút van, ott is volt egy lengyel, meg mindenféle vegyes piac, és ott emberek árultak különböző árukat, és volt egy isvörösöm kábítóvitárú, és jól megért belőle, szorgalmas ember volt. A másik oda, amiről gondolsz, a barosszó barabi oda lehet, ugye, hátra. Igen. Azt egyszer körbe vették buszokkal, azt arra jól. emlékszem. És volt egy ismerősem, akinek a fió kivoltásos rendőrtiszt volt, és bemente akciócsoporttal. csoporttal Az az a szerencsé, hogy ki volt rajta, mert a egy szúrást egy késsel, egy mély vágás volt a gyaként, de megfordult, és így nem tudták a gyótszúrni. nem volt hogy mindenki békés, nem volt mindenki barátságos, sok mindenféle cúszót árultak ott, ők akcióztak, és ilyen baleset érte. <kül> Úgyhogy ennyit akartam röviden nem nem volt olyan vidám az a hely. Én ja, nem gondoltam azt, hogy vidám volt, hát maga a kgs volt nyilván egy. <kül> egy <kül> egy vidám yeah. menet. Sok mindent árultak, igen, a külföldiek a fülük között orosz buszokat is lehetett kapni. A KGS-i piacot kisébe és is ebből éltek emberek. Amúgy nem nagyon üldözték a de amikor szagályt a dolognak, vagyis súlyos, kemény csúcsok jelentek meg, akkor volt egy kis nagy akció, és akkor ezek szerintem, hogy a buszokkal hermatikusan körbezárták. Van egy olyan kép, a Budapest régi képeken, Facebook csoporton láttam magát azt a jelenetet, ami valóban az akkor még a keleti pályaudvar másik oldalán, tehát a versenyutcai oldalán lévő. De ott azt hiszem, hogy nem a lengyel piac, és nem a KGST piac, hanem valutázók miatt zárták körbe Igen. Oldi, Igen, buszokkal. Meg, meg más is árult aki eljelken, tudod, hogy átriba, a vége fel is volt egy piac. Igen. ott is sok mindent áldozott, de az már később volt, Igen, Igen. Az, az más. Az, az egy másik piac a piac, Igen. az valóban más. köszönöm eszembe is. Köszön, hallgattál. Köszön. Szervusz, József! Jó. Tehát 24 07 95 3, illetve 06 30 30 budapest 95 3, Annó Budapest és Barostéri, KGST piac a téma Halul? hát ott kívánok, Éva vagyok. Kezítsók, hát, én is vásároltam a KGSP piacon, és nem csak magán a piacon, hanem sokszor ugye úgy volt gazdaságosabb, hogy megvárni a vonatindulást, és a vonatról leszálló árusoktól rögtön lehetett vásárolni. Tehát már a vonat érkezését várva vonat meg. Tehát, tehát nem, nem az indulását, tehát nem arról van szó, hogy indultak volna vissza a nem, és akkor amit még nem adtak el, azt megveszük tőlük. A Unióból érkező vonat? Uh -huh oda mentünk, és, és hát gyakorlatilag nem is volt sokszor idejük kipakolni, és hát ott tudtunk vásárolni nagyon sok mindent, gyerekjátékokat, például gyerekbeszélő babától kezdve felhúzhatós játékokat, ezen kívül rengeteg műszaki cikket, olyat, ami, ami itt még nem volt ilyen a Mini műanyag, gyors forraló tejának, kávénak, hosszabbító szerszámokból Fúró. Férjem rengeteget, fúrógéptől kezdve minden, színes televíziót, úgyhogy ahogy lehozták a, a vonatról, akkor ott lehetett vásárolni. Tehát ez egy Moszkából érkező vonat volt? Igen. Tehát és magyarul akkor szovjet állampolgároktól, oroszoktól, ukránoktól szovjet állampolgároktól, igen. Értem. Honnan tudták azt, hogy, hogy valaki árulni fog, vagy, vagy megállt az ember és megkérdezte, vagy ahogy leszálltak, azt ahogy mondta az ember, az, hogy... azon már lehetett látni. Dragi Ribjáta, jó napot kívánok. Igen. Mit lehet el venni, vagy mit lehet eladni? Igen. Stóvás, és akkor, akkor mondták. Most ugye a vén generációm az beszél oroszul, úgyhogy nekünk ez nem volt probléma. Látja, ezt el is felejtettem tényleg, hogy, hogy oroszul tanultunk, és hogy, hogy aki mondjuk még nálam mondjuk egy kicsivel rendesebben tanult, akkor az az valóban le tudott bonyolítani egy, egy kisebb, nagyobb üzletet. Tehát nyilván a kedves férje azt is tudja, hogy hogy van búvárszivattyú oroszul vagy a Junos TV. Azt lehet, hogy én is hát tudom. Azt, hát, persze. hát meg azt lehetett hát látni a dobozokat, tehát amikor ők leszálltak a, a tévével, akkor az látható volt, úgyhogy ezt a, mindenki megismerte. Arra... És hát főképp mondom, annak idején az hát az én gyerekeim, hát 80 ban születtek, és Értem. a 80-as években rengeteg gyerekjátékot vettünk. Az oroszok úgy ez a szovjetunióban jó játékok készültek? Nagyon. Hát ö, még most az unokám játszik a lányomnak a babájával, hm. a síró babájával, akkor a, a, a pólyás baba, porcelán és a mai napig tökéletes, úgyhogy van nekem ö, 70 éves orosz, nem 70-50 éves orosz babám. Nagyon szép. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ja, nincs, nincs. Kész sokan, Több viszont hallás. hallásra. 24 07 3, 30 30 3, KGST piac, Barostér végállomás. Haló! Itt vagyok, szép napot, csak vetek most egy kanyarci, istenmézzel leteszem a találkomat. Jó, jó, jó, Ami a lényeg inkább. Barostér, tehát a babakakitól az atombombáig mindent lehetett kapni, és érdekes módon valamilyen hírlánc működhetett, mert abban a pillanatban, amikor voltak ezek az úgynevezett Múvárci vagy ezek az orosz alumíniumházas vasszok, amit váltoáramos most szipantották föl, mert megindult Magyarországon rá a kereslet, abban a pillanatban a következő terminus már azt hozta. Tehát nem gagyit hoztak meg, vagy amit nem kerestek senkinek, csak azt hoztak, amit azon el tudtak adni. Csőmenetvágót, szerszámokat, tehát világkultot, ami hát olyan is volt, vagy menetfúrót, fúrót, de mindent. És a sajóknak is hoztak. A tészta, tészta akkor, akkor ezt az elektromos begyújtót, bocsánat, elmentelek el egy nagy éppen mondani, éppen mondani akartam, hogy most motorral veszi be a kanyart. Megálltam, és, és becsuktam az ablakot, mert óriási a háttér de sajnálom. Semmi baj, nem hallatszik, a motoros lehetett Igen. hallani csak. Most már jó vagyok. Ami a lényeg, hogy farmer, ugye akkor jött a fa szappan, az atlantik szappan, és ha meg lehetett menni, és az ember nagyon ki akarta vágni a rezet, de már rózsakokra tett a kedvesének a e túrót. Atlantik szappan, szappan, akkor volt ez a Krém 21, nevezésű fantázia. Hát ez egy ilyen narancssárga. A... Az, at az atlantika, ugye az ez az óceán színű hullámos, igen. A szegény anyukában az találta még pár ilyen szappant a ruhák közé eldugva. Hát már parlik az élásról mert csak, csak 40 éve ennek a történetnek, ami a durva és a izgalmas ebben az egészben, hogy, hogy megvolt a, mondom, nem tudom, hogy honnan volt az információs satorna, hogy mit keresnek ma a magyar honpolgáról. Az előző betelepvánál a hölgy hogy ugye Oszlából jött, hát mindenki osztak is majd maga mocsóját, múcsóját, tévét vagy ezt, azt, azt kereszték, azt hozták. A következő évben a búvászivatja, vagy követő tavaszban a búvász, búvászivatja volt a szláger, akkor azt hozták. A Giordán Farmer lett, aminek ugye a Hászó Farzsabén volt egy ilyen a fektetett alfa immunzés, az volt a menő, akkor számított festen csak igazából valakinek, ha a Farmerba fektetett, És volt náuk, és minden, És ez a piac, feszt nem volt a kertjábány körmény, nem a otázóktól, a netterektől halt meg. Tehát, hogy ilyen felvásárlók, most nem mondom a Mit mondtam, a nemzetiség kisebbség. Tehát ide jöttek, megvették törököktől, lengyelektől, dicséről, és utána felverték az árakat, és ők aztán tovább. Tehát ez már belterjes kereskedés volt, hiszen saját magunk tudták, amit ott vásároltak meg, azzal, aki ide kidőhiánya volt, és gyorsan menekült volna vissza a következő hónapra, vagy muszal hazájába, a tulajdonostól, aki behozta az országba, megvásárolták nyomostáron, és felverték az árakat. Én a keleti a, a környékén valózázó arabok és törökök ezt szintén felszették, sokkal vonóval elrontották a pillanatot, tehát elmentek az árak. Arra emlékszik, T hogy, hogy ez mennyire volt, azt nem mondom, hogy, hogy támogatott, de hogy mennyire volt tűrt a kereskedésnek ez a, ez a fajtája? Nem mondok egy érdekes dolgot, tehát valamikor hogy említették ezt a KGST mindenkinek felúzott a feladatot. Valaki tudta -e teljesíteni, valaki nem. Na nem tudta -e teljesíteni, mivel más állam vagy más nemzet nem gyártotta Igen. Vagy nyugati méreg drágál. Tehát a Németországból, Ausztriából kirúgott, szirutam telemét csúrt, másik végezt megvettél egy, egy normális kulcsétletet. Hát a silingér, meg, meg, meg, meg, vagy akkor még nem volt euróan, a márkáért. Hát, Delég drágál. Igen és az utána dolgozni, vagy Magyarországon a 3-2-es fúrót a 4 milliméteres metrikus csavar előfúrással szükséges el, ezt nem volt. Képzel egy iparokat, aki 4 milliméteresre állítja be mondjuk az ablak zárait, és nincs 4 milliméteres menethez való metrikus menethez való fúrója. Az meghart, meg, az minden pénzt megadott érte. Itt így mentek fel az árverészek is, hogy valaki megvette, láthatom, kilóra, ránézésre megvette, mindazt, amit hozta, neki a időt kellett neki valamilyen módon nyernie, mert el is akartam mondjuk költeni a pénzt, hogy az az árut, amit itt pénzét tett, és azt a pénzt megvásárolja, árut vigyen haza, amit szintén pénzét tudott tenni. Szabadon mozoghattak is, a... Romániában vilajkörtéket kellett venni, mert nem volt. Éppen ezt akartam kérdezni. A offert, egyéb ilyen uh, antibébi kiterelés, mind kivétel nélkül megvettek. Biblia. Megvettek. Ószert minden. Köszönjük, együtt nem lehetett kivinni, mert az az ügyött lövető Óffszer volt. Mindig a világ szülerések megféltek a Szalodában. A villanyt mitem adnak a a fülőszobába, vagy valami. Ami a durva, fehérneműt ült, Harisszon a drágót. Ez ilyenek, ami már volt jobb it itthon, vagy nem volt, hogy ők hozták, csak h harmad áron. Tehát azt értek, hogy mondjuk valamelyik módban, mondjuk legyen 1000 forint egy. Fehér nemű, ők ott odaadák és egy... azért olyan szabású, uh, ilyen kis kipőperciméletű meg ilyenek nem voltak még a magyar piacon. Egészetesen nem voltak. De leggyenek árulták. Magyarul... És az szép ebben, az egészben, hoztak keszet, az egész tejkaramellát. És milyen ajándék volt? Akkor a magyar édesipar akkor már nem nagyon felékenykedett. <hih> Hát, hát, Sajnáltam egyet. Jó, jó, jó. Ami a egészséget illeti. De még most is néha találok egy-egy ilyen idősebb néni segítségével, hogy jaj, nekem van valami, és a rám, kér, készült 1976-ban, 78-ban, és el van téve. Krófka. Krófka, igen, igen, kis, bat, és volt valami egész jó volt. Tehát, Nagyon finom szert, volt a lengyel Aztán hoztak. És hogy túlraba csináltak, sűrített tejkonszervet, nem tudom, emlékeztek rá. Igen, ürhajós kávéhoz. Kávéhoz. Még most vannak, most már fedeztem fel a Beadvarosban, hogy reklámot csinálják nekik, az uh -huh. orosz termékek boltját, ahol lehet kapni újra a tejkonzervet, de valam vettem is. És még mindig jobban ízlik a magyar ez a kinyomos, amit a tejbe bele kellett a sűrített cukrozott tejet nyomni. És nyilván meg fognak most gyűlölni a, a, a rendes magyar hallgatóim, de például nagyon finom az oroszoknál. Nem is, nem is nagyon finom a túrórudi, amit nem túrórudinak hívnak, hiszen a túrórudi az magyar gyártmány, de hogy szintén ebben az orosz boltban lehet kapni. Egy kicsivel gejlebb, egy kicsivel édesebb, de, de, de bizonyos magyar termékeknél jobba az orosz. Túló, rúdom, és a szájhagyomány szerint ezt állítólag itthonról kopintották. Persze, jaj, nyilván, nyilván, hát az alap. Igen, hiszen az... Az, amit, az, amit még hozzáfűznék, az, hogy tikkel kell az necces volt, az kazettás magnó, meg rádió, nem a szokor rádióról beszélek egyáltalán, mert hogy működik vagy nem működik, meg hogy néz ki, mert még meg videó, videó kazetta, az rengeteg volt. És hogy tudta az, az ember az érvényesíteni az a vásárlói jogait? Ha mondjuk betél egy rossz ha volt egy dílered már, vagy egy, aki ismerti, hogy arcról, az a, nem mennyi sehova nem mozog, nem lélezik, leül, feletti oda a talapzatára, és hozta. Megmondtam, uh -huh. mi a rendőrség, és ő hozta, és ő vele tárgyaltál, mert valami nem, hogy öreg, mutka átvettetek, mert hogy egy, egy, egy üres közzetta volt a műsoros kazettában, kicseréli. <gül> Tehát akceptálta a reklamációt, én ebből jött meg, is egyet, volt, és egy-egy parírak volt ez az öt-tíz ilyen állandó, ugye, mert minden hétvégén ilyen délután 5 óra körül indulta amíg nem jöttek a rendőrök. Igen. Én előtt, indult a piac, és az 8 10 aztán megjelentek a rendőrök, és ott futott mindenki ki, merre látott. Az, ami a durva, hogy aztán megjelentek nagyok, törökök, ott azért már volt arany, meg ott szerintem a rossz de Nem tudom, én sosem vásároltam, de állítólag lehetett már hozzájutni. Parkidrogokhoz, fűhöz, ehhez, ahhoz. Tehát azért volt igazából netes, mint hogy a mai napig is rengeteg-rengeteg hát nem magyar származású pénzváltó működik a belvárosban, és ezeket is tűrték, támogatták, hogy súgtak, vagy hát valamilyen. Igen. Megszolgálták azt az elnézést, amit adott esetben, és nem csináltak, vigyáztak arra, nem csináltak balhét. Ezért volt jó az ilyen piacokra menni, na mindenki félt a balhétól, hiszen kivonult a rendőrség, akkor aznapra megállt az üzlet. Igen. Tehát nem próbáltak meg a helyszínen bicskával, vagy ezzel-azzal lerendezni esetleg nézeteltéréseket, de senkinek nem volt jó. És ez valahogy egy ilyen iratlan szabály volt, hogy nem, tehát nincs balhé. Aha. És azért volt nyugodtak sokkal, mint ami később lett a kőbányai piac. Az már durva volt, igen. Hát még zárva volt, és ugye elég nehéz volt annak megtartani. Tehát kerítésen a vonacsének felé elmenekülni, tehát ez igazából, a nehézjük, nem mentek be, mert kivárokták fel a csatornáikat, és azt a táppalajt kihasználva üzleteltek. Tehát kint álltak az autóba, tudsz az, az autóba, bent halották, a hívték, a kajfert, kiment, megnézte, kifizette, elvitte, és nem bent a piacon történt maga az üzletbonyolítása, hanem ott csak megegyeztek, vagy felhajtották esetleg pénzért, tiszteli díjért a A, a Bent a Barostére, meg ugye jó volt a plac, tehát el lehet, menek, el lehet menekülni a versenyutával, a, a be lehetett menni az épületbe, lehetett menni a Tököli úton, tehát Szírózsa mindenáll meg lehetett passzalni, és valaki ügyes volt, többet magával volt, de nála nem volt semmi, csak egy minta, oda ment, kell, gyer itt a kocsihoz választ ki. Na, méretre, cipőre, farmerre, ugyanez nem. És az volt a nagyon szép ebben, hogy ha Magyar esetleg ezt megszagolsz, és volt elég ideje, mert hát akkor az még a kötelező munkaidők voltak. Hát ez lássuk be, hogy nagyon könnyen elsétált ember az ember Igen. az, akinek nem volt bejelentett munkahelye vagy munkakönyve vagy mit keres kindél mert beteg állományban van, és kiment a keleti környékére tátani a száját, vagy információt magába szívni. Akkor lássuk be azért az is, elég volt. De ha volt valami cucca, uh -huh. akár az előző a hölgyeket a barodában gyösszálltott, a, a hulladékot, azok az esetben meg tudod szerezni, és folyamatosan tudta biztosítani az utánpótlást kellő el, a te kereselmi mennyiség nem kell több egy hétvégére egy tíz Azt darab. Aztán az, aki tudott settenkedni, szépen az el tudsz adni, meg volt a konyha pénze. Köszönöm szépen, hogy hívtál, jönnek a hírek. Értem. Viszont a szervusz. A Senkinek nem volt a célja, hogy átverje a másikat. És ha valaki direkt izé, annak híven, és azt kizárták maguk közül a, ezek a kereskedők, mert nekik rontotta az üzletüket. Köszi szépen! Szép napot mindenkinek. Viszont 24 Ez az Annó Budapest, amely ma a barostéri KGST piacon ődöng. A zenekar mindig irányítja a közönségét. Tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színes ígjenik olyanink, Annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyen tehát, hogyha ti megpróbálják azt, hogy far, madrág és színesing, akkor az öt emberen legyen. Szóval ne össze-vissza. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Pancsnodded Miklós. Kemény Dani kritikát gyakorolt, és jövőt már ő is színesinkben fog érkezni, mert azt vette észre, hogy az önök a látatos narrátora, a no de Miklós színes ingben érkezett a mai műsorra, és ha most rólunk egy kép, mint ahogy időnként szokott klubrádius műsorvezetőkről akkor nagyon bénán néznénk ki, hogy egy fekete-fehér szagár a túlpólóban, én pedig egy, egy színes már-már havai mintás ingben áldogálok itt a stúdióban, miközben a Barostéri KGST piacról beszélünk, ahol nem tudom, hogy lehetett-e havai ingeket kapni, de majd ki fog derülni az elkövetkezendő szűk 30 percben, tehát. KGST piacat téma, és a telefonszámaink pedig 24 07 95 3, illetve 06 30 30 30 95 3. A 24 06 95 3-at ne hívják a kedves hallgatók, mert ez ma nem működik. Halló, jó napot kívánok! Ádám vagyok. Hello, Ádám, üdvözöllek. El Ő fogod tudni kicsit mondani, kicsit... hogy hogy van a búvár szivattyú rosszul? Ebben a pillanatban most blokkon van, nem tudom. <gül> na szó, na szó, szivattyú. A duvára, hát talán padvódni. Padvódni? Valószínűleg tartom, padvódni naszósz. Jó, ezt fölírom, hogyha legközelebb kimegyek Jó. a keleti pályádban, akkor ezt megkérdezem. A... Szóltál volna előbb, akkor <gül> fontosan megmondtam volna. De most az a helyzet, hogy én nem a barostérjéről akarok beszélni, mert talán tudod, hogy én bicskén lakom. Igen. És én is ö, ö, hagyományosan legalább 30 éve működik egy Ilyen lengyel piac. Igen. Ezt lengyel piacnak hívták, vettem is egyszer egy szivattyú, de a nevével azért van probléma, mert az már 90-es években volt, és nem orosz volt, hanem ukrán. Aha. És már a Szovjetunió szétesése után. A műszaki analfabita hallgatóinak, bocsánat Ádám, hogy félbe szakítalak. Én nagyjából 40 évet töltöttem úgy el, hogy nem tudtam, hogy a buvárszivattyú az mitől szivattyú, Hát attól, ma... hogy lemegy a víz alatt. Igen, igen, tehát mert... Hogy... és hívják, tehát Jó, jó, jó. Tehát víz alatt. Így... Jó, tehát jó. Hogy nem, nem fönt van, és... hanem, hanem hogy lent a víz alatt. Oké, okay, rendben. Igen, és 40 méteres tudtam venni, mert ez a paraméter meg annyit jelentett, hogy milyen magasra tudja fölnyomni a vízen. Ja, értem. Tehát a út mélységével függő. Hát ezzel a tudományos technika érdeklődő... Eh... Na most az, a, az az érdekes, hogy ez a piac mind a mai napig is megvan uh -huh. Talán nem lengyel már, hanem csak olyan sima heti piac, viszont péntek délelőtt van, mert Picskén hagyományosan pénteken volt a piac, de nem ott, ahol ez a lengyel piac volt, hanem máshol, az ilyen terménypiac volt. Aztán jöttek ezek a lengyel, mondjuk lengyelek, és akkor óriási volt az a forgalom. Tehát háromszor annyi autó és rengeteg ember a vasútállomásról talpalt, oda, az körülbelül fél óra. Honnan tudták a lengyelek, hogy Bicskére kell menni? Nem tudom. Hálvány fogalmam sincs, egyszerűen megjelentek. Mai napig úgy hívják, hogy lengyeztja. No, és ha még szabad, akkor elmennék Persze. egy kicsit távolabbra. Én nagyon sokat utaztam Szovjetunióban. Na most az, amit itt a hozásokról elmondtak, egyet kell hozzátenni, hogy mondtátok, hogy Eladja az ember a farmért, elmegy a gumba és vesz valami. Igen, a túrót, ezt én mondtam. A túrót, mert nem lehetett kapni. Hát, hát akkor azért működött ez a behozatali így, mert aki behozta, az tudta, hogy hova kell menni, kit kell megkenni, hogy megkapja és be tudja hozni. Ja, hogy nem volt annyira egyszerű a dolog? Nem volt olyan egyszerű a dolog. Én egyszer valakinek megígértem, hogy hozok egy szerszámkészletet, mert látta az én csőkúcs készletemet, amit hoztam, megígértem, hogy hozom, és állatilyen megsértődött az illető, mert nem tudtam neki hozni, mert legközelebb, amikor mentem, akkor abban a boltban ott a jelörös pályodvar mellett nem volt ez a szerszámkészlet. Mindig elfelejtem azt, hogy, hogy, hogy ezt mesélték azért azok, akik jártak mondjuk a gumáruházba. Hogy azért nem arról szólt a dolog, hogy, hogy akkor gumicsizmából van 30 féle színben és 40 féle méretben, hanem egyféle méretben és csak bal, balos gumicsizmából esetleg esetleg. Na most, volt viszont egy, egy nagyon jópofa hozási akció, elküldtek ducanbiba. Tetszik tudni, ez meg van ez a Dushanbe? Nincs. Tadzsikisztán fővárosa, akkor egy Tadzsik közvesság fővárosa volt, a Pamír és a Kiyensán között. És a kelemet. És volt egy kollégám, aki élt a Szovjetunióban, és azt mondta, hogy ha már mész be akkor hozzál nekem gránátalmát, mert annak a verső fehér híja, az nagyon jó hasmenés ellen. Hát én lementem a Dushanbei piacra, Vettem két kiló gránátalmát a kollégámnak, A2 rubel, kiló két rubelért. gondoltam, hogy ez ilyen jó, akkor viszek magamnak is haza. Én egamnak is vettem két kilót. Az már akkor repültem öt órát Moszkváig egy kiló gránátalmával. Ott repülőtérváltás volt, tehát repülőteret váltottam aztán átrepültem Magyarországra négy kiló gránátalmával, bevittem a munkahelyemre. Aztán odaadtam neki, örültünk, átmentem a szemközti zöldségeröb, és ott árulták a már 19 forintért kilóját. Jó, azért az... Akkor 17 forint volt egy rubel. 16 egy rubel. Akkor... Drágább is volt, és messzebbről is jött. De ez hányban lehetett? Ez 79-80 van. Ne vicce, hogy Magyarországon akkor volt gránátalma. Ő, igen, volt. Még ha olyan módon le is tudod... Ö, ellenőrizni, Hogy hát ők pontosabban, hogy úgy tudom, hogy nem tudták teljesen eladni a készletet, és akkor valamelyik konzervgyárban gyártottak egy csomókáránátalmaször. Hm. És ilyen, ez a, ebben a rücskös, fél literes üvegekben árulták. Hát ez milyen furcsa. Mert lehet, hogy fordítva volt, és hogy, hogy gránátalmaszörpöt akartak gyártani, és annak egy részét, a nyersanyag egy részét eladták, de volt. Volt, volt, és ráadásul az, hogy most azt nézem, hogy darabonként néhány száz forintért adják, Igen. és akkor 19 forintért adtak egy kiló, tehát ezt azért jegyeztem meg, mondom, mert én két lup nem kilóját dusandéba. Nagyon drága az a két viszont két nagyon volt. egészséges, azt mondják, és nem pont a hasajtó Igen. hatása miatt, hanem a, a benne lévő vitaminok miatt. És még azóta szerencsém, hogy ez a kollégám megtanította arra is, hogy hogyan kell lenni. Ja, Mert érde. a gránátalmát az emberek nem szokták tudni, hogy hogyan kell lenni, Beleharadnak, hogy ketté vágják. És... igen. Igen. No, hát Ahelyett, hogy, hogy, hogy folyóvíz alá tennék, folyóvíz alatt érdemes, ha jól tudom, megtisztítani, és, és akkor így könny könnyebben kijönnek az apró magbak. Igen. Ezt a folyóvizet nem tudtam, csak az, az a lényeg, ugye, hogy úgy kell szépontani, hogy a magvakhoz hozzá Igen. Köszönöm szépen, Ádám! Szívesen! Viszont, viszont halásra, szervusz! 24 07 3, illetve 06 30 30 30 3, a Tadzsik fővárosban most egy kicsit visszautazunk a Barostérre, és a KG ST piacra nézünk be. Halló! Uh. Ja, Miklós, Mária vagyok. Szervisz, Na, nekem is van emlékem a baros téről. egy ma már nem létező utazási irodában dolgoztam, és azt el kell mondanom, hogy a KGST piac olyan volt, mint egy óriási pók, hosszú lábakkal. Az azt jelenti, hogy ezek a lábak elnyúltak majdnem az MK-ig, tehát mellékutcában, főutcában szerencsétlenek cipelték, hozták, vitték a, a dolgaikat, és azt tudom, hogy a irodánk előtt elég nagy plac volt, és állandóan ott uh, tömörültek az emberek. Mm. Mi 13-an dolgoztunk ott nők, és a egyszer főnökünk, uh, egyszer férfi volt ez a főnökünk, az időnként kiment ott rendet rakni, hogy mégse ennyire itt zsibongjanak, nem tudják, a, nem tudnak hozzánk bejutni a kedves uh, uh, utasok ügyfelek, Aha. úgyhogy de nem nagy nyüzsi volt, és uh, tudom, hát uh, én is uh, jártam Keltem, ugye, és a mai napig azokat a froti törölközöket használom, amit épp az egyik mellékutcába vettem egy ldk nem kezdve tényleg mindent lehetett kapni, és alapvetően nem csak az áruhiány okozta ezt a nagy keletet, tehát hogy ilyen nagy keletje volt ezeknek az áruknak, hanem az, hogy akkor még nagyon szigorú valutaváltási szabályok, voltak, Igen. és csak X mennyiségű pénzt válthattak be forintra, ami meg édeskevés volt, és ahhoz, hogy több forintjuk lehessen, tényleg lehozták a eget otthonról, és sokszor már, ahogy én láttam, szégyen teljesen kevés pénztől is hajlandók voltak eladni dolgokat, úgyhogy mondom, ez, ez nagyon élt még, még a Rottenbiller utcába is benyúlt a póknak az egyik lába, úgyhogy ez nagyon-nagyon működött. És, És valóban működött, az... úgy működött, eh, ahogy az egyik kedves hallgató említette, hogy, hogy pénteken délutánonként működött a KGST piac ezen a telken? Na most megmondom őszintén, hogy én magán a telkenként nem voltam. De minden nap minden nap megjelentek, hogy volt Lengyelországból délelőtt jöttek az MDK-sok, délután a románok megint másik időpontban, uh -huh. úgyhogy tényleg az volt, hogy minden áldott nap volt Értem. valami biznis ott a Barostéren és környékén. Tehát mondom, én nem mentem ki, mert... mert az 83-ig dolgoztam ott, már megszűnt egyébként az az iroda, és hát 83-kor már ne, háromban nekem már három éves volt a kisfiam, úgyhogy én rohantam mindig haza, de mondom, jártamban, keltemben, én is válogattam a kendermagban, úgyhogy és. Nagyon jó bizniszeket csináltam én is. Jó, ja. jó Így, így, így kezdtem normális lenni, tehát nem nagyon megvágni őket, mert beleképzeltem magam az ő helyükbe. A másik meg egy pillanatra kiugranék én is Moszkvába. Én 72-ben voltam kint egy ilyen kises csoporttal, és képzeld el, hogy egy, hát én nem tudom, ma már Gagyinak mondható napszemüvegemet 70 rúbel éltel adtam, Trapper farmerum leakarták le akarták szedni róla, mondtam, hogy hát nem eladom, mert nincs másik, és bementünk a gumáruházba, Mikros tényleg, semmi hót üres volt, vagy ha volt is így sorba kirakva, egy akkora nagy kirakatban, mint, mint tudom én, mint az én szobám most, egy húsz négyzetméteres kirakatban ilyen, mintha üveggolyókat raktá, raknál ki, így ilyen spirálformában, <gül> úgy volt három-három sor valami, de volt olyan, hogy semmi, szóval eszméletlen, hogy, hogy az a nagy gumáruház, amiről tanultunk, hát az, az, az sehol nem volt, és ugye általában az üzletek is nagyon szerényen voltak ellátva. Úgyhogy mi, tényleg mi itt ahhoz képest éltünk, mint Marci Hevesen. Köszönöm tényleg. szépen, hogy hívtál. Okay. Viszont hallásra, szia! Szia, viszontlátásra, szia! 24.07.953, az annó Budapestben, ma a KGST piac, konkrétan a Barostéri KGST piac a téma. Ha valaki bejegyebb járt, mint mondjuk Marcsi, aki az előbb nem ment be, az mindenféleképpen mesélje el nekünk, hogy, hogy volt, nekünk, vidékieknek haló. Jó napot kívánok! Én hát egy kicsit kijebb mennék a okay. KGST piacsal, hogyha nem vagyok nagyon tördésséltő a Baros utcán kívül, vagy Baros kívül. Én egy olyan főosztályon dolgoztam, ahol a KGST országok közötti elfekvő készletek termékcseréje történt. Az nagyon izgalmas hely lehetett. <há> és volt egy állista és volt egy b lista. Az állistán a, a kemény áruk, a b listán a puha áruk voltak, és az összes moszkvai központú volt természetesen. Az összes KGST ország a tervgazdálkodásból kifolyólag öö, rengeteg felesleges terméket gyártott, mondjuk nálunk a piszocipő csak egy példa hasból. De még egy majd... kicsit előre mentünk. Mi ez a két lista? Mi a kemény és a puha? Tehát a Hát ugye az állista volt, az mondjuk az oroszok részéről az energiaordozók értem. voltak a kemény áru. Ugye nálunk a kemény áru volt mondjuk az ikaruszbusz. Igen. Vagy a, Igen vagy a televízió. És a NDK-nál a Warburg, a é, Lengyelországban, értem, a Polsky, így van. És akkor volt a b -lista, ami ugye a, soft, tehát a gyengébb a kinek milyen volt, de a gyengébb áru. És akkor olyan volt, hogy most példaként mondom, hogy MDK-s például magyar textil vagy magyar tornacipő, 12 millió darab, csak az volna a számokat, ellenébe kaptak kettő darab Bartburgot. <gül> tehát egész komoly és nagy mentek ezek a felesleges készletek, és felesleges készletek voltak, tehát e, hát nyilván az A lévő felesleges készlet az furcsa volt, az volt, akik az igazi üzleti rész, külkelváltalom keresztül, a Bélistán érdekes nagy tömegbe cseréltek gazdát, így, így puha áruk. És akkor ott, úgy, ült, ez... ott ült Moszkvában egy hivatalban, egy, ott, egy ott, illetékes, nem, egy Én moszkvá... nem itt voltam Budapesten, de moszkvai központú volt, Aha. és ott hagyták jóvá mindig az ország közötti listákat minden évben. Volt olyan, hogy egy-egy hogy országot, hogy úgy mondjam, nem szerettek? Tehát, hogy egy kicsit megszívattak? Tehát, hogy például Románia nem kapott semmit, Lengyelország... De... Ne, én mi, ne, mi volt a módszer? Én erre nem emlékszem. Hát volt minden évben egy vagy maximum kettő egyesztő tárgyalás Moszkvába, de kimentek azok a cégek vezetői. Értem. Ez a magét külkereskedelmi része volt, a magét techvállalatnak volt a külkereskedelmi része. Ez egy műszaki is gépkereskedelmi vállalat volt, az árhivatalhoz tartozott. Vannak idején kiment a vezérkar, leültek hosszú asztalnál, viszebédek, és utána egyeztették a listákat. Majd, mikor hazajöttek, akkor a külkel váltok, a szakkülkel váltok, megkapták a a tárgyalásokon rögzítetteket. Soha. Milyen Föreverés érdekes, érdekes hogy Orbán Viktor ma éppen Moszkvába utazott, gondolom, mert hónap egy listával, és akkor egy hosszú asztal mellett megbeszélik, hogy na akkor igen, kinek igen, mi. Kinek igen, mi? Akkor kapjuk a kemény, kemény árut, Igen, igen, a polár, igen, igen, igen, igen, igen. Jöjjön az az út. Hát atom. Nézett, hogy a tártó, nem nem ez, nem, ez a bar... nem csak a baros piacon történt, hanem ez nagyba is, ugyanígy az ország között. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Viszontállásra. 24 07 95 3, illetve 06 30 30 30 95 3, ez itt az Annu Budapest, amely ma hát a KGST piaccal foglalkozik, kibővítettük, tehát most már gyakorlatilag a kölcsönös gazdasági segítség tanácsának összes országában bóklázunk, nem csak a Varostéren, hanem az fókitelken, ami még mindig foghitelek. Azt mondták, hogy építenek majd oda valamit, de még mindig üresen áll. Halló! Halló, én vagyok! Ön, készcsókom. Kedit csókolom, szia! Szevasz. Meggi vagyok. Hello, nem Szeretném Meggi. mondani, hogy szia, puszi. Nagyon-nagyon meg... nagyon szeretem ezeket a műsorokat, mindig hallgatom, ha, ha tehetem, vagy ha nem, akkor meghallgatom a neten utána. Tézzel, el, hogy én állandóan a türkiszkékre szempestéket kerestem, mert kiskoromban, hát 73-ban szerencsém volt Amerikába járni főiskolára, uh -huh. egy rokoni alapon, és ott tanítottak meg szemet festeni, és nem lehetett kapni türkész színű szemfestéket. És akkor mentem, tatabányai vagyok, mentem Pestre, nagy boldogan megvettem, lengyel, csodaszép, hazavittem, szóragtam, és kinyílt a szemhéja. <gül> ezért, de ez azért de, de egyébként nagyon, amiket így, így, én is jártam ott, és tök jók voltak a szembe, nem is értem, hogy ez mi volt, lehet, hogy 500 éves vittek oda ki, úgyhogy így jártam, de egyébként mindenőnek ajánlom a tűkiszkéket, azzal a legjobban az embereknek állítólag azért, mert hogy a nofretet is ezt használta, és mi is ezt használta, azóta is azt hiszem, most lehet már kapni. Igen, és ráadásul még a rúz azt hiszem, hogy, hogy gyakorlatilag a az ókorból származik, ha jól olvastam manapság, ha már egy kicsit eltértünk a műsor témájától. Attól kezdve használják ezt a szint, a nofretet, a képein látszik is. Úgyhogy mindenőnek ezt mondom, a kék szemű, lilla szemű, mindenkinek ez áll a legjobban. Na úgyhogy én ezt vettem ott. Köszönöm szépen. Budikat kellett ott, mert állandóan, de azt nem vettem, a nagyon rondákat árultak. Az oroszok árultak, baromi ronda budikat arra, mert szem. A műsor. Szia. Viszont hallásra! Szia! A vörös szája egyébként a termékenységet jelzi, emiatt festették az ókori. Ókorban már a, a szájukat a nők ezzel jelezték azt, hogy mennyire terméknek. Szóval 24.07.953, illetve 06.30.30.30.953, egy kicsit a KGST piacokat néztük meg, próbáltuk itt a hallgatók segítségével megmutatni azt, hogy mi és hogyan történt. Kiderült belőle az, hogy hogyan mondják oroszul a buvárszivattyút, sikerült megtudnunk azt, hogy időnként Moszkvában döntött, Tudottak arról, hogy melyik ország mit kap. Kiderült, hogy a türkiszkék szemfestéket, azt érdemes volt Tatabányáról fölérkezve Budapestre megvásárolni. Általában, de volt, amikor az ember rásúztak valami régit. Kiderült, hogy az árusítás az nem csak szigorúan a téren a piacon történt, hanem gyakorlatilag a Rottenbiller utca felé is elhaladt, és az Asztóriáig, az MK-ig is az árusok. Ha van még egy hallgató, akkor azt meghallgatjuk, mert aztán hamarosan jön Polgár György, és ő is azért itt fog kereskedni, gondolom, mindenféle dolgokkal, és várja a hallgatók hívásait, és nyilván az is ki fog derülni a műsorból, hogy halló, sok beszélnek, sok az alja, a kedves hallgató itt van? Jó napot! Nem! elmondják azt, hogy a technika ördöge beleszólt a műsorban. Most vagy az van, hogy, hogy Bolgár György beszél, és én nem, vagy a hallgató, aki beígérte magát, és megpróbáltuk visszahívni, ő hát sajnos foglalt. Úgyhogy nincs más választás. Mi, mi van? Dani, ez egy műsor. Ha nem beszélsz, akkor, akkor nem derül ki semmi. Sem. Az, hogy fölfelé tartod a kezedet, az nem elég. Halló! Jó napot! Halló! Jó, jó napot kívánok! Bódi Marika vagyok. Kész csókon. A barostéri témához még hozzá lehet-e szólni? Persze, tessék most gyorsan! Hát a megint... Kedvet kapva, hogy a női vonal, én is írtam magamnak, hogy a nők mentették meg a családokat akkor, amikor Lengyelországból fölpakoltak, szinte nem is aludtak, vándoroltak, azért, hogy a náluk jól bevált termékeket ide elhozzák. Tehát nem volt mit enni szinte sokszor otthon, Igen. és ők ezzel a cselekedetükkel a saját családjukat megmentették. Amellett, hogy olcsó bizsukat vettem én is, egy olyan törölköző fajta volt anyagra és arányra méretre, ami most nincs. Tehát a kicsi és a nagy között levő méret a családoknak végtelenül sokat segített. És egy érdekesség később szlogenné vált, hogy minimum madamka. Tehát még a Petin tanárnője is szokta mondani a beporciózott zongoraleckéhez, hogy minimum madamka, tehát a lengyel asszonyoktól származik. És mint az avon most embereken keresztül került le... Aha bármelyik megyébe, Zalába és bárhova, ugyanígy, hogy valahol leoszták és, és ment tovább. Csodálatosan jó minőségű törölközökről van. Na, nagyon szépen köszönöm, minimum madámka, ezt mindenféleképpen felveszem a szótáramba. viszont hallás a csókon. Köszönöm, viszont hallás. Kelecsényi Kriszta fogadta a kedves hallgatók hívásait, illetve hívta vissza őket, kemény dani nyomogatta a gombokat, nem beszélget vele a dani, de jövő héten, majd valami rendesünkbe érkezik, most hamarosan Bolgár György elmondja, hogy mire számíthatnak a hallgatók az elkövetkező két órában. Köszönöm szépen Árva Brigitának a szerkesztőnek, illetve a kedves hallgatóknak a telefonjait. Ez volt az Andó Budapest, a Barostéri KGST piacról jelentkeztünk. Panksnöded Miklós voltam. Egy hét múlva is lesz műsor viszont hallásra.